Европейската журналистика, предизвикателствата пред медиите в Европейския съюз и новият проект EU Alive на човек, дълбоко свързан с няколко успешни и вече утвърдили медийни инициативи. Добър ден, казвам на Георги Готов. Здравей, Ирина. Журналист с дългогодишен опит в Европейската журналистика, бивш дипломат, издател на EurActive България. Господин Готев е известен с а, своите коментари по теми като външната политика на Европейския съюз, отношенията Европейски съюз, Русия, политиката в постсъветското пространство. И пак ще кажа един от основателите на EurActive, но също така и на Balkan Free Media .org. Георги, вие започнахте бурно ново издание и веднага искам да попитам защо. Защо? И защо тази частичка, тази дума, специфична Alive, върнат към живот или жив, наживо? Да, ами да, има, има шега в името You Life, защото човек си поставя въпроса жив ли е Европейския съюз все още а между другото който отиде на сайта youalive.net ще види, че емблемата е много ученце Всъщност, как може човек да разбере а, дали човешко същество е живо или не. Микът му светне в, в, в окото и, и зеницата ще се разшири или няма да се разшири. Или си е. има, има, да. има, има, има шега в това нещо. А, добре, се... жив ли е европейски съюще? Започваш, започваш с тази загадка. Това е, това е въпросът, който ще си задаваме всеки ден. А, всеки ден ще си задаваме въпросът, защото а, сайта разбира се фокусира върху една група страни. Страните, които аз познавам най-добре. Това е нашия регион, балканския регион. Аз съм живял дълги години в Румъния. В Сърбия съм бил доста. Бях там 99-та година по време на войната и така нататък. Сукрайна доста съм се занимавал в Молдова. Се чувствам като дома си, защото говоря и двата им езика. Разбира се, Гърция и Турция ще бъдат отразявани също. Заедно с, с екипами и медийните партньори, но общата тема е Европейския съюз. Какво правим заедно? Има група страни, нали, Западните Балкани, Украина, Молдова, които искат да се присъединят. Има пречки, ще говорим за тези неща. Като ще отиваме малко по-голяма дълбочина, защото брюселските медии си са починени на някакви стереотипи и много се плъзгат по повърхността и нищо не се разбира. Ти ме питаш защо създадах тази медиа, ами за това. Защото просто има един огромен регион на Европа, за който твърдените български медии от сорта на Политико, също Юрактив или Контекст или Юлекс, не са, не са достатъчно добри. Не са достатъчно проникновени или а, им бяга нещо от контекста? Всъщност, какво прави толкова трудно разбирането на конкретно тези балкански, да ги наречем, реалности? Стереотипа ли, че на Балканите всичко става по-сложно, отколкото би трябвало да бъде? Унази прочута реплика, Балканите произвеждат повече истории, отколкото могат да понесат, например. Или тук малко залитаме в този стереотип и си представяме, че нещата са винаги по-сложни при нас, защото сме особено комплицирани, а да. просто не можем да си подредим къщичката. Откъде идва проблема? в Брюксъл всеки си гледа пъпа. А, е, ако един брюксълски журналист пише, да речем, за Молдова, ние ще прочетем стереотипи, които не значат нищо или не значат много и, и едва ли ще научим нещо. Ако обаче информацията дойде директно, и бъде обяснена както трябва от компетентни журналисти от региона, ефектът ще бъде съвсем различен и това правим фактически. Аз изобретих една мрежа от партньорски медии, при която не е необходимо ще взема пример отново за Молдова. медия от Молдова да ми прати тяхната статия. Аз и моя екип четем техния сайт и решаваме какво да вземем от него, за да поднесем на английски язик на една много широка а, публика. Това е формулата и, и тя работи прекрасно, а, вече доказателствата са ясни. А, например, Украинска правда, един а, много интересен а, а сайт на, на украински язик. Най-добрите статии, мисля, че вече 20 на статии излязаха а, на нашия сайт. Само, че те са, те са преправени. А, а точно това ще да попитам. Нещо като превод с контекст, но и с редакторска с намеса? С много сериозна редакторска намеса, с контекстуализация, uh -huh. с понякога ползване и на други източници. Това е формулата. И мисля, че другите медии просто... И те биха могли да го правят, но може би ги мързи. Добре, да аз все пак се връщам на този мой въпрос. Защо сме толкова сложни? Всички за разбиране от вълна. Всички са сложни. Така. Ние, ние си мислим, че сме сложни. Вярно е. Например, ако България трябва да обясни на, на испанци или на португалци е, нашите отношения с Република Северна Македония, е, трудничко е. Иска време. Да. Не може кратък е, жанров формат. Да. Е, обясни за 3 минути с за и против отношението, отношението северо-националния Краткото обяснение Българ. винаги е някакъв глупав, глупав стереотип, в който много често се намесва Русия и като се каже, Русия иска медика какво си, оттам нататък тези са добрите и другите са лошите. Нещата са по-сложни от това. Така че... А може ли да са по-сложни до степен, до която това, което казва примерно Русия, да е най-валидното обяснение? И понякога да. Понякога да, защото един от проблемите в Брюксел е, че там или малко четат, или не разбират, да речем, посланията, които идват от Кремъл. В тях понякога е закодирано това, което вероятно ще се случи, включително и войната в Украина. Просто пропускаш. През ушите си това, което не, не смяташ, че ти удоб... което, което не ти е удобно. Пропускаш го, но, но, но то е казано и то е казано не случайно. Добре, ако, ако говорим за това, за а, наместа на Русия в а, полето на европейската политика, а, кое, Георги, е, според теб е по-вярно? Това, че а, Русия заплаха или това, че Русия не е заплаха за Европейския съюз? О, без съмнение. Е, за... Когато лансирах е, медията You аз казах, че за нас няма съмнение кой е агресора в Украина. Защото за някои български политици има. А, на... без, без на ниво. Без съмнение, но... А... Аз не съм съгласен с много български политици. За някои от тях съм гласувал в миналото, но няма никакъв, никаква опасност това да се случи отново. След като видяхме какви са техните позиции, включително темата за референдума. За еврото... Виж, ако войната приключи с някакъв вид примирие, което на никой няма да се харесва, Опасността от нов конфликт ще, ще се усети още повече, mm -hmm. защото просто Русия е на военна нога и, и на Путин и на неговото обкръжение това е удобно и тази военна машина ще трябва да служи за нещо. И както обикновено, военните машини служат за утвърждаване на диктатори и на диктатури, на модели, които използват диктатурата. И изглежда, че тази диктатура е заразна, защото Тръмп се държи до голяма степен като диктатор или wannabe диктатор, mm -hmm. мечтая си да, да получи тази власт, променяйки правилата в най-голямата демокрация в света. Предимството на, на диктаторите е, че те много лесно вземат решения. Те понякога вземат решенията съвсем сами. Френският президент Макрон, френският президент има много голяма власт, стори най-голямата глупост, като свика извънредни избори след, като, след загубата на неговата партия на европейските избори, защото го реши съвсем сам. Ако се допитал до някакъв тесен кръг, не знам дали се е вслушал в, в тях. Путин, според мен, направи голяма грешка, започвайки войната в Украина, но мисля, че той го реши съвсем сам. Тръмп, когато обявява мита по 200 и по 300 процента и така нататък, очевидно го решава съвсем сам. В един момент обаче, Георги, те се заобикалят от хора, които просто кимат с глава и а, това пак са решения, които вероятно тези имат сами, но под а, аплодисментите на тесен кръг, собствени обожатели. Да, и ние медиите сме а, край на крещата, някаква форма на как да кажа, на демократичен контрол. А, контрапункт. Контрапункт mm -hmm. в а, голяма степен. И, и на мен затова ми е интересно, нали, затова тази професия ми, ми, е, ми, е, ми е интересна и, и, и не се спирам. Имах много близки приятели, един приятел е французин, който познава много добре моите работа и ми казва, абе ти започна този проект, изглежда обещаващо, обаче си много възрастен. Трябваше да го започнеш преди 20 no, години. Мило. <laughs> Много мило. Викам добре, да ама аз преди 20 години не бях готов. А сега се чувствам готов. После възраст съм, съм. Хайде сега, Ролинг нали, Стоунс, Мик Джагър, Кит Ричарс... Съм много възрастни, когато бях им на концерта в, в, в Брюксел, страхотни са. И, и, и за мен те са, са вдъхновение, разбира се. Аз, аз не се чувствам нали, възрастен, въпреки, че разбира се, че ще е чудесно, ако бях в 20 години по-млад. Между другото, то, това залитане към а, младостта също се наблюдава в а, режими и в модели на управление, когато като че ли започват да преобладават тенденции, водещи към диктатура или пък направо в диктаторски режими. Връщам се към така реминисценции от историята на Третия райх, но и от съветския модел на управление, пионерските организации, организациите на... Изобщо вплитането на младежката, младежкия ентусиазъм в граденето на държавното бъдеще. Не знам дали трябва да има някакво преосмислене на отношението към възрастта и на територията на Европейския съюз, но пък голяма част от европейските политики си дават сметка за поколенческите разлики и има, има някакво внимание към възрастните хора, нали така? Ами, това са едни теми, които са безкрайно интересни и не случайно създадах рубрика «Общество» в. В моя сайт, uh, ualife.net, uh, тъй като uh, трябва наистина uh, да се вгледаме в uh, тези, тези тенденции. Uh, има отдавна има установени uh, практики в uh, по-развитите страни long life learning, mm -hmm. нали това цял живот uh, човек да се учи. Аз като журналист съм се учил на нови техники и продължавам да се уча и до ден днешен, защото просто се появяват съвършено нови технологии, които или ще ги освоиш, или ще останеш някъде в миналото. Нали? <съща> <съща> може да си представим журналистите, които пишеха на пишата машина, как могат да се конкурират с сегашните. Нали, Сега в епохата на, на, на изкуствения интелект е страшно интересно да го използваш но по добър начин. Не, не, не, не той да те замести, а, а ти да го използваш като инструмент, с който ти ставаш по-конкурентоспособен. Да, за обработка на големи масиви от данни, даже гледах, че последните а, награди полицар в журналистиката отиват към подобни проекти, които са свързани с, с използване на инструменти на генеративен AI, изкуствени интелект. Аз използвам изкуствени интелект, защото някои казват, а, не, не, аз не използвам, нали? Смята се, че така е политически коректно да кажеш, че не използваш. Аз мисля, че всички използват, защото един Google превод и той е mm -hmm. до известна степен е, ползван на изкуствени интелект. Въпросът е, а, ти да разсъждаваш, когато използваш изкуствени интелект, а, да. А, един текст не може да бъде изцяло генериран от изкуствен диалект трябва дори да си говориш с изкуствен интелект и да, да добавиш това, което той е пропуснал. Да го навигираш, да го проверяваш. Той из... Да го проверяваш той задължително, защото грешките, да които, грешките подведе... които се правят, да. са понякога много неприятни. И ми се струва, че тук по журналист някак си по-добре ще се справи с тази работа, отколкото, да речем, един младок, който не познава много добре, да речем, не познава много добре историята. Нали? Точно така. Както един по-опитен шофьор а, може да кара още по-добре, примерно, кола с автоматични скорости или пък с всякаква друга автоматика, която води към това да те замести в очитане на знаци и, и така нататък. Но сега ми се иска а, да оставим малко време за разговор върху състоянието на медиите в България, в Европейския съюз. В предишни интервюта сте споменавал, че разследващата журналистика в България е златна мина за европейските прокурори. Така ли се оказва? Ние виждаме, че сега Европейската прокуратура провежда а, свои действия на територията на България, а, но пък това като че ли не води И до. Когато съм го казал, съм бил доста голям оптимист. Сега виждаме, че в край на краищата разследванията минават през нашите съдебни власти. И пак са там, където са били преди да се появят разследвания. На практика е така. На практика е така. А, не, не съм все пак а, черноглед, а, що се отнася до а, работа на службата на Европейския прокурор, защото те имат много големи успехи в най-различни страни. А, нямат, а, нямат много големи успехи а, с а, страни а, като а, България, и поради една друга причина, че нашите власти, тези, които знаят как да освояват средства, като ги прибират в джоба си, Избягват вече да го правят с европейски средства и предпочитат да го правят с средства от държавния бюджет, защото тогава знаят, че европейски прокурор няма да се намеси. Така че и това го има. Което, ако скочим бързо напред в му заключението, може да ни доведе до едно предположение, може би достатъчно обосновано, че тези, които искат да злоупотребяват, вече няма да могат да злоупотребяват с средства в евро, идващи от еврофондове, и може би за това предпочитат българския лев. Ами, ние първо си изгонихме е, чуждестранните инвеститори през дългите години на управлението на да Бойко Борисов. Това беше е, един постоянен процес, е, защото чужите посланици е, ходеха и се оплакваха от, е, от корупция. Това се от, отнасяше и на докладите на Европейската комисия по това време и така Помим, нататък. ябълки, магнитски, включително да, ами, а, санкциите ние, по магнитски. Ние, ние сме страна, която е с уникално малко чуждостранни инвестиции. Просто това е системата а, Борисов, при която Наши хора ще си правят нещата по нашия начин и няма да ни се бъркат. С европейските средства малко вече напомня а, това нещо. Затова и ние някакси с лека ръка се отказваме от огромните пари, които а, а, трябваше да дойдат по плана за възстановяване и развитие. А, по всяка вероятност, а, но сега всъщност, да, нека да контрирам този, това наблюдение. Това може би беше валидно сега, като че ли правителството засили а, плановете за възстановяване и устойчивост, влизането в еврозоната mm -hmm. и като че ли има някакво движение в тази посока. Има, има, има такава тенденция. Да, мога да, мога да, да се съгласа. А, еврозоната според мен ще бъде добра новина за България, но <сък> аз гледам малко от... от перспективата на Брюксел, ми че това е добра новина и за Европейския съюз. В Европейския съюз липсват добрите новини. Влизането на България и Румъния в Шенген е, може би, последната добра новина, нещо хубаво, което да се е случило в Европейския съюз за дълъг период от време. Сега наближава е... влизането на България в еврозоната още една добра новина. Uh, ние България си я гледаме като страна с много проблеми и разбира се, сме прави да, да, да гледаме по този начин, но не сме най-черната да най овца в uh, стадото. И, uh... В сравнение с България, uh, Словакия. В сравнение се, да, а пък ако говорим за еврото, в сравнение с Румъния, защото в Румъния печат пари както си искат. Там хиперинфла... хиперинфлация няма, но инфлацията е много висока. Uh, там... Нали, хората се страхуват да си държат парите в Лей, защото просто не знаят утре какъв ще е курса на, на, на, на Леята. Ние отдавна в България сме забравили това нещо. Ние смятаме, че, че Лева е стабилен, просто защото той е вързан за, за Дойчмарката. Дойчмарката, между другото, не изчезна тя се запази само че в България до тън днешен. Един лев е една дойч И ако, примерно, германците им е мъчно за дойчмарката, марката, могат да дойдат тук и харчи и могат да, да смятат, че, че си представят, че харчат дойч марки. А, не, е ли едно към две все пак? Не, не. Е, едно едно едно. Било... Е, една дойч марка е да. един лев. А, да, това е, това е интересно на мигане. Тоест, .е. вие сте сигурен, че се върви на там позитивен, конвергентен, конвергентен доклад. Еми, да. Аз съм, аз, съм, аз съм оптимист. Тези решения са видни политически. Хайде, там гледат някакви числа и така нататък, разбира се, че ще ги гледат, но решението е дълбоко политическо и, и ветровете са в посока на това. Да, България да бъде следващия член на... На Еврозоната и разбира се, това много добре се отрази на България на нейния кредитен рейтинг, за който малко се говори, но който е много важен. И не сме най-черната овца, този израз ми хареса. <laughs> много благодаря Георги Готев разговор, откровен разговор, поглед отвътре. От журналистиката, как тя да бъде по-смислена, до големите европейски въпроси, желая успех на и ЮАЛАЙФ. Живо, критично, наистина будно а, издание, което ще можем а, да четем и тук, а, защото качествените медии не са даденост а избор. Благодаря.